Дали и вътрешните политически битки ще прераснат в спор, който, кой представлява партията и кой държи абревиатурата? Дали ще се пренесат в съдебната зала? Кой ще регистрира листите на партията? И дали съдебната зала, съда или ЦИК в крайна сметка ще решават кой представлява една или друга партия за поредните предсрочни избори? Все въпроси валидни колкото за ДПС, партията за която говорихме преди новините в 8, толкова и за БСП. Да погледнем сега към другата парламентарно представена партия, а именно партията, която се идентифицира като Столетницата, където има сложни и сходни процеси, доколкото председателката на партията Корнелия Нинова е в Оставка, ЦИК реши, че Нинова няма да представлява коалицията БСП за България и то с 15 за и 0 против гласа. Обаче двама от хората на Нинова, на които тя вчера даде пълномощно да движат предизборната регистрация, а именно Георги Свиленски и Иван Ченчев, ще обжалват това решение на ЦИК. На важната за българската социалистическа партия дата 9 септември казусът кой е председател на БСП ще се решава от две ВКС. Върховният късоциален съд малко преди регистрация за вота на 11 септември. Припомням, че Софийския градски съд заличи Нинова, обаче тя обжалва и всъщност това е тази дълга съдебна процедура, която можем да си представим и по отношение на ДПС. Цялото това сложно въведение казвам Добър ден на Кристиян Вегенин. Добър ден. Дайка да кажа: Евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, избран с листата на Българската социалистическа партия на изборите за Европейски парламент през юни за пореден път в Европарламента, но също така свързани с идеята за обединение на левите партии а, и на. Сега този израз, новото начало в БСП, не знам доколко е адекватен а, към а, момента, но да, процесите за обновление в а, а, българската социалистическа партия и поемането на отговорност за драматичния спад на изборния интерес именно към БСП от предишните избори. така? А, не, Да, благодаря ви, така че разяснихте ситуацията. А, наистина е много жалко, че вместо да си говорим за политика, за идея, която много би ми се изкува връзка с това, Очевидно ново начало, което обаче трудно се пробива, пробива път през а, така, блатото на досегашната политика. А, трудно е, но мисля, че ще се справим. Искам само да уточня, че а, ние вчера направихме поредна важна стъпка към създаване на, на голямото ляво обединение. Не знам дали ще е новина да кажа, че финално уточнихме и в името БСП, Обединена левица, ще се казва новата коалиция. Одобрихме коалиционния договор, предстоят финални уточнения с партньорите и буквално до дни би трябвало да я създадем. И през това време да кажа, че работим и по политическата програма. Десет работни групи от всички партии сме създали. Всяка от тях се събира, дава своите идеи. От тази от политическа гледна точка нещата са абсолютно ясни, коректни, от гледна точка на представителството, политически погледнато също, защото искам да припомня, че Корнелия минова подаде оставка, Националният съвет единодушно определи. Таназа Фироза, изпълняваш функциите председател, единодушно по-късно реши, че той ще представлява БСП в коалицията, новата, която създаваме, и че той е човека, който ще представлява партията във всички действия по отношение на ЦИК. Но, но, не, е, той получи, но не той на... получи пълномощно да. от Корнелия Нинова, нали така? А, а да, да, и Ченчев получи е, че Просто трябва вече да сикнем смисълта, че нито партията, нито българската политика се въртят около щенията на Корнелия Нинова. А мисля, че трябва да започнат колегите, и, които получиха това мотариално заверено пълномощни, както вчера заяви изпълнителното бюро в декларация. Партията не е бащини или частна собственост, че да се прехвърля а, с нотариално заварение пълномощни, политическият процес върви. Мисля, че и съдебните въпроси ще ги решим. А, просто трябва да прем по-възможност да създаваме допълнителни така, негативни сигнали към всички, към обществото, защото унази енергия, която се създаде около, бузлуджа около а, това, че затворихме вътрешните конфликти, стъпка по стъпка затваряме външните конфликти, създаваме едно стабилно, силно ляво, което във времето със сигурност ще бъде видяна от хората като една сериозна управленска альтернатива на кой истински социалист това не би му харескало? Нека Кака обаче, господин възможно. Вигенин, да изчистим и още един казус, който, който изникна и беше коментиран в, в вчерашния ден. Корнейни Ленинова отвърна на удара за а, субсидията. Вчера публично обвини новото ръководство, от което сте част в това, че вие не сте поискали субсидията. Точният цитат от нея, цитирам, некадърни самозванци начало на партията продължават да оправдават собственото си силие с мен. Каква е фактологията около въпросната субсидия? Първо, ние нямаме намерение да се занимаваме повече с един човек, който си позволява и в публични да си изяви, да, се, така да използва един крачмарски език. Мисля, че не отива на никого, най-малко на бише лидер на БСП и жена, по този начин да говори за когото и да било, какво ли за хората, с които е работила с години. С нищо не се оправдаваме, ще решим и тези проблеми. Вчера изяснихме въпроса, че проблемът с субсидията наистина е този, че не е вписан в съда изпълняващия функциите. Той не е вписан, защото след решението на Софийски градски съд да бъде вписан, това решение беше обжалвано от хората на Нинова, така както сега, имат намерение да обжалват други неща. Тя стои страни и казва, аз нямам нищо общо, разбира се. Тоест тези а, процедурни, процедурни проблеми, бъде, които, които се създават. Няма но казуса с субсидията е този. В момента, в който се реши въпроса с вписването в съда за Фиро, ще бъде прията и субсидията. А, в Министерство на правосъдието няма нищо общо в случая. Проблема е в Министерство на финансите. Усилието беше направено, бяха върнати документите и това е. Но проблема, честно казвам, и в случая въобще не е толкова самата субсидия. По-скоро 3 милиона задължения, които останаха дългове, които останаха след корнелия Нинова, които трябва да плаща сегашното и бъдещото ръководство, което бъде избрано. Но това са, как да кажа, това са, бих ги нарекал второстепенни въпроси. Много бих искал да се фокусираме върху голямата картина, върху политическите процеси. Вярно е, всичко това, тези негативни сигнали, които буквално ежедневно идват, те се отразяват на готовността на хората да се гласува за ПСП. Аз им чувство, че на край това е целта, нали? да се свали резултата максимално, да се докаже, че новото е като старото, сваля резултата. Това са Но... вашите опасения. Бак... Сега наистина към голямата картина и ви предлагам да направим това наистина през призмата на номинациите за еврокомисар. Разбирате. Още повече, че това е полето, нали, което и вие като дългогодишен европейски депутат познавате достатъчно добре. Сега всички парламентарно представени формации номинираха свои кандидати за български еврокомисари, а БСП издигнаха даже двама. Драгомир Стойнев и, ако България получи ресор енергетика, Цветелина Пенкова. Това съобщи вчера през центърат на партията. В обращение обаче, преди това съобщение, влизаше и името на бившия премьер, дългогодишен лидер на партията на европейските социалисти, Сергей Станишев. И за това искам да ви попитам, господин Вигенин, тази двойка мъж и жена в варианта предложения на БСП, можеше да бъде и в този друг вариант. Сергей Станишев, както се говореше, и Цветалина Пенкова. Защо това не се случи заради несъгласието на Корнелия Нинова ли? Натежа, отказа от а, името на Сергей Станишев. Според вас? А, пак да кажа от доста време решенията в БСП не са съобразени в това какво мисли Корнелия Нинова. така че продължавате да вкарвате това име. Няма нужда от това. Имахме Защото тя публично достатък... изя... изяви несъгласие с името на Станишев, затова питам. Еми, сега аз искам да напомня, че и в публичните изяви преди това нито един от нашите представители, които коментираха тези имена, не са казвали, че кандидатурата ще бъде Сергей Станишев. На въпрос, може ли да е Станишев, отговаряха да, може. Еми Да, обсъдихме вчера в детайли ситуацията и такава е преценката на изпълнителното бюро. Ние имаме право на своето мнение за номинациите и мисля, че подходихме правилно, защото, както самата Урсуа uh, фон искаше, тя иска България да изпрати мъж и жена. Ето, ние не тази възможност Госин Главчев да избираме между мъж и жена. Достатъчно солидни кандидатури. Няма нужда да напомням кой е Драгомир е сегашният заместни председател на събрание, виж председател на Комисията по европейските въпроси, бил министр, мини, съответно народен представител дълги години. Има абсолютно подходяща биография да бъде един много добър еврокомисар. Един млад човек, млад политик е госпожа Пенкова. Знаете, тя пък се фокусира и в досегашния мандат в сферата на енергетиката. Беше избрана скоро за председател на Европейския енергиен форум. Първи заместник председател на комисията по енергетика в Европейския парламент. Ето две солидни фигури, но и тук, тук искам да направя едно уточнение, че нашето мнение, че този въпрос трябва да бъде решаван да решава не от правителството, Макар и формално то да излъчи финално към кандидатурата към Европейската комисия, към Уорослав Онерлайн. Нашето мнение е, че решението за следващия български комисар трябва да бъде взето от Народното събрание, защото в тази ситуация а, смятаме, че едно а, служебно правителство а, няма достатъчната тежест и легитимност да излъчи кандидатура, която може да получи солиден пост, ако за тази кандидатура застане парламента. Е Сега ли ома, нещо, подобно, лично... да, нещо подобно поискаха и ППДБ да има процедура, която да минава през Народното събрание, но всичко това изглежда несериозно на фона на вакансията на Народното събрание и срока, който има България да представи имената на двама кандидати за еврокомисар, един мъж и една жена, до края на месеца, който е след два дни, точно до 31 август. И за това мисля. Разбира се, не е лесно, но не е несериозно, защото ако искаме да се случи, много лесно може да се свика народното събрание. Все пак еврокомисар не е случайна позиция, случайна фигура. Още повече, че има още няколко страни, които не са излучили своите кандидатури. Забавяне с няколко дни при нужда не е фатално пособено, ако може да се постигне тази много по-широка легитимност. Но вече от тук нататък въпросът въпрос, на въпрос, преценката е и на самия главче. А имате ли и информация дали от БСП а, има някакви опити да се съгласува едно такова общо действие с ППДБ, които пак ще каже. Още в първия момент казаха, искаме процедура, която да минава през Народното събрание. Тоест, някакви усилия да се полагат в това поле, примерно другата седмица, да има извънредно заседание на Народното събрание с. А, нямаше време Тема да Еврод... се полагат такива Комисля? усилия, защото това решение го взехме вчера след обед. Ясно, не, тоест сутринта, това е нещо, което. Не би трябвало да е изпратено искането за на Народното събрание. Той е към председателя Рая Назарян. При необходимост и ако видим, че има такава нагласа, естествено, такава комуникация ще бъде направена. Ако има такава нагласа, сме готови да се свика и с подписи, но не би трябвало да става по този начин. Много по-добре ако има общо съгласие и просто се свика на Родното събрание, защото ако и по този повод се разделим на едни, които искат, други, които не искат, тогава пък ще обесмислим процедурата. И аз подозирам, че част от политическите сили които имат влияние над главчеш и неговото правителство, може би няма да предпочитат този въпрос да се решава в Народното събрание. Но Ама нисаме, има и друго. Да обещане, само да кажа нещо. Да? Да? Говорителя на Еврокомисията преди два дена а, Мемер, мисля, че името му, заяви пред, а, преди всички на Хоризонт, че а, няма причини да се отлага а, това, това, което пък е една дълга и достатъчно сложна процедура в европейските институции, Еврокомисията колежа и Европарламента, така че няма да правят някаква специална отстъпка за България, да ни чакат да се натуткаме. За това искам да ви а, попитам сега, според вас, служебният премьер Димитър Главчев, за него, кое ще има повече тежест, кандидатурата на единствената номинация на ГЕРБ, партията, от която той беше председател и на Народното събрание в предишни състави на институцията, за номинация на жена, а, или Примерно това предложение, което вие имате а, за мъж и жена, предложението на ППДБ за мъж. Тоест, смятате ли, че между вас и ППДБ, тъй като вие излъчвате предложения за мъже, а, Юлиан Попов от ППДБ, а Драгомир Стойнев от а, страна на БСП и двамата в полето енергетика, кое ще тежи повече в очите на Главчев според вас? Аз не знам кое ще те живе в очите на главчев, но моето мнение е, че а, прекалено много се фокусираме и то причината идва преди всичко от Европейската комисия и сама Турсова Фандерлайн. Това кой е мъж, кой е жена. А, по принцип, а, като процедура искам да оточня така както си го е измислила сама Урсула, тъй като искането към държавите да излучат по двама кандидати и мъж и жена, то не е записано никъде в договорите. Така че това е Едно искане, което зали, държавите сами преценяват дали да се съобразят с него, повечето го правят, разбира се, но а, а, уточнението е следното. Ако е сега действащия комисар кандидатурата, се излъчва той, единствена кандидатура, той или тя. Очевидно не е а, сега действащия комисар или Ана Иванова кандидатурата, за това България би следвало да изпрати двама, мъж и жена. Но бих предпочел да се фокусираме малко повече не за това, не само по половия признак, а по това кой има експертизата, кой има управленския и експертен опит в тази сфера, кой познава европейските институции кой също така би минал без затруднения през изслушванията в Европарламента, защото България е една от страните, които имат неприятни спомени от едно такова изслушване преди години. По-младите не помнят сигурно, но първата кандидатура на България за еврокомисар се провали с грани и Тя беше на гер госпожа Желева. Не беше тогавашния ни външен министр. За това обикновенно при всяка комисия има един-два, които не се справят с изслушванията да не се окажем ние в тази ситуация. Така Аз забравих има още да един мъж, който е предложен, а, но наистина вие казвате да изключим а, това разделение по Полов в признак и аз съм съгласна. А, само за, в интерес на уточнението. Нали. Виктор Папазов от а, Възраждане а, е името, което се предлага за Еврокомисар. Така че наистина в, пред Главчев играят а, а, седем кандидати Даги и трима мъжелки. всичко трябва все пак да кажа, че а Независимо от временната ситуация в България, в която левицата не е в особено силни позиции, да го кажем меко, все пак в Европарламента и в Европа социалистите остават втората по големина политическа група. Uh, все пак решението тази Европейска комисия да бъде одобрена минава през одобрението на Европейския парламент, в който без гласовете на социалистите е почти невъзможно това да се случи. Uh, така че това също трябва да се съобрази и вече от фондерлайн. Така че аз съм убеден, че такава комуникация ще има с uh, глав, че Все пак това се прави в един диалог. Uh, има добри кандидатури, силни, нека с уважение да подходим към всяка една от тях. И край на краищата ще замина двама за да се, така да кажа, за Брюксел. Един ще стане Еврокомисар, но това ще бъде Еврокомисаря на България, и това не бива да се забравя. И следващия Еврокомисар независимо от оточнението в договорите, че представлява целият Европейския съюз, никога не бива да забравя, че все пак е от своята държава в България. Сега в Европейския парламент вие сте член на две комисии на тази по околна среда обществено здраве и безопасност на храните и на ЛИБЕ комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. И за това ми се иска да ви попитам, господин Вигенин, какви са според вас шансовете за тематични портфолио за следващия български еврокомисар. В кое поле? Чуха се регионална политика, споменах се и енергетика, включително от вашата партия, но и транспорт. Чува се обаче и разширяване и регионална политика. Това до каква степен ще тежи вече на този последващ етап, който е ключово важен, а именно етапа процедурата пред европейските институции? За мен. Край на кращата самата Урсула Фондерлайн трябва да направи така, че всеки един от комисарите да има достатъчно сериозно портфолио, за да не става обект, как да кажем, на обесценяване и подигравки, както се е случило в миналото. А, така че това е нейната задача. Нашата задача, разбира се, е да все пак да се ориентираме, да поискаме все пак неща, които са важни за България. Вие ги изброихте. Ние сме и коментирали в предишни, предишните седмици. От гледна точка на интереса на България, това, което е важно за нас, горе-долу това са основните теми и по практическа гледна точка. Енергетика, регионално развитие. Не си представям, че замеделието би дошло при нас, но защо не? Това също е важна тема за България. И транспорт. Ето Това са няколко сфери, в които ние имаме специфичен интерес и би било хубаво, ако комисаря от България да имаме един по-, как да кажа, поглед отвътре. Все пак какво се случва, какво предстои. Не бива, естествено, да, как да кажа, да наценяваме този факт, защото един човек не може да променя цялостната политика сам по себе си, но не е без значение. Така че, горе-долу, ако в тази посока ориентацията, аз бих бил доволен. Естествено, има и други ресори, които някои казват ресори на бъдещето а, нали, въпроси като все по-сериозна става въпроси с околната среда, например, понеже споменахте и комисията, в която участвам. Не нали, забравяме и, и чи темите за правосъдието, вътрешния ред, всяка една тема е важна, но струва ми се все пак, че. От отгледна точка на това, което за нас като държава на този етап е важно. Това горе да до ОСРСОРите, за които споменахме. Сега, нека да завършим този разговор с връщане към началото. Тези административно-процедурни битки, които виждаме на сцената, могат ли този вид процеси в БСП могат ли според вас да попречат на сформирането на обединена левица и явяването и на изборите? Нас мисля, че ще намерим начин да го направим. Сега колкото и пречки да се създават, има политически процес, който не е изкуствен. Той се роди от тежките резултати не само за БСП на последните избори, но всички останали партии от левицата. Виждаме едно осъзнаване, едно смирение, едно разбиране, че краят на това противопоставяне трябва да дойде и ако всичко върви по план... Ние на предстоящите избори, вместо с 3, 4, 5 коалиции, както беше последния път, ще се явим заедно. Това е важна предпоставка да не се конкурираме помежду си на едни избори, ами заедно да очертаем альтернативата и да се борим с а, истинските политически опоненти от центъра и десницата. Ако това успеем, другите пречки, да, могат да създават проблеми, те със сигурно разколебават част от избирателите. Вероятно, това е целта на всичко това, което се прави. Но все си мисля, че в един момент трябва да се осъзнае, че а, как да кажа, има значение човек все пак, независимо кой, да се опита да запази достоинството си. Правим всички това усилие, защото трябва да се отнасяме с уважение към висшите си лидери, но и те трябва да се отнасят с уважение към партията. А има ли ключова тема, по която до ръководство на БСП в лицето на лидера в оставка Корнелия Нинова и новия формат, който търсите на Обединена левица, имат сериозни различия. Имам предвид, да кажем, отношението към президента Румен Радев или пък различия по ценностни въпроси, като отношението към Конвенцията за защита на жените от домашно насилие. Доколкото това е супер важно за прогресистите на европейско ниво, но виждаме, че в България БСП стои и изглежда различно от другите социалистически партии на европейско ниво. Виждате, че се правят опити, така се внушават, че БСП се отказва от някакви свои позиции. Нека да уточним по двете неща. А, ние просто искаме да има едно уважително отношение към президента на страната, да не се внася допълнително напрежение и конфликти, но всеки си има своята роля. В никакъв случай нито се явяваме някакви апологети или нещо. Просто затваряме един, според нас, а, а, голяма степен. А, изкуствено създаден конфликт. Аз не коментирам кой, за какво е виновен, оставяме тези неща в миналото, гледаме напред по този въпрос. Що се отнася до другата тема за така наречената Истанбулска конвенция? Ние сме го обяснили на нашите партньори, това не е някаква а, измислица на а, някакъв кръг от хора при нас. А, а, въпросът с Истанбулската конвенция от наша гледна точка е приключил. И с решението на Конституционния съд, но и с промените в Закона за защита от домашно насилие, които бяха приети една голяма част и с нашите гласове. Там е в този закон е вкарано всичко, което към този момент можеше да се включи като защита или предотвратяване, превенция на този тип наистина, жалко поведение действие. От тази гледна точка сега е важно да видим приложението. И аз и на колегите в Европейския парламент, буквално и сега на, на, и на ръководството на парламентарната ни група съм ги обяснил тези въпроси, че а, има държави, които а, единственото, което са направили е да ратифицират конвенцията и до там. Нали, Падахчето е. А, Тикнато, конвенцията е ратифицирана, от нататък никой не ги пита всъщност какво се случва след това. Това, което при нас искаме да направим, е по тази тема да има един по-сериозен мониторинг и да високо в дневния ред на обществото. От това са за мен лично изкушствено пригнесени теми, е никакво отстъпление не мога да става въпрос. Домашното насилие и насилието срещу жени е явление, което трябва да бъде изкоренено. А, някой решил, че това става сертификация на Истанбулската конвенция. Ние казваме не. А, има други начини, а в самата конвенция има елементи, които а, са съмнителни. А, каквото и да ни говорят, ние тази позиция България изразила още по времето, когато аз самия бях българща министра преди. Изобщо някой да знае, че има такава конвенция. Значи този въпрос го считаме за приключен, но БСП а... Като изключим тази и темата за войната, която като че ли и там има едно осъзнаване, по другите въпроси нямаме почти никакви различия с нашите партньори в. Европейското семейство. Но съседеление... сега ще ви се наложи да отговаряте на въпроси, свързани и с питането от страна на Брюксел за промените в закона за училищно и предучилищно образование, а именно Не, така наречените антивигубертариански. Трябва, трябва, да трябва да отчитаме етапа, на който а, така и, и как, как изглеждат тези въпроси, тези проблеми в едно общество. Не може някъде, където по съвсем друг начин се гледа на тези проблеми, да искат да уеднъксят да, да се намесват в а, начинът по който обществото възприема тези, а, тези неща. Добре, ясна е позицията ви. Друг път ще говорим за няма това. Няма в този въпрос. Е, така е. Благодаря Просте ви. Благодаря с огромно множество, ако си спомнете, го взе това решение. Въпросът е все пак това решение да не се превърне, и тук трябва да го кажем много ясно, да не се превърне в така, повод за нови законодателни инициативи, които вече да ограничават правата на хората с различна сексуална ориентация или ЛГБТ общността, тук ще срещнат нашия отпор. Защото ние и преди и сега заявяваме, че хората с различна сексуална ориентация трябва да имат защитени права и да се чувстват свободно и уютно в българското общество. Тук въпросът е съвсем друг и се отнася е за училището, за децата, там вече можем да спорим с тях. Благодаря. Няко Кристиан тях. Вигенин, депутат от Прогресивния алианс в Европейския парламент, избран с листата на БСП на европейските избори за пореден мандат България, а, има срок, пак ще кажа, до 31 август, до събота, да номинира двама души за еврокомисари. А, Българската социалистическа партия предлага двама, мъж и жена. А, предстои да видим как ще се разреши един от казусите пред левицата.